Love Crazy mm. what I want to be, I want it det passar fanin alltså Ja, verkligen. För bra låt, för bra serie. Mm, vad händer? Inte mycket chillinminin minin själva. Sitt i studion. Ja. <laughs> Okej, okay, vad har vi tänkt att snacka om idag? Jag har samlat på en liten lista här på topp tio pinsammaste saker man kan säga under, under sex- Okay. Intercourse, interesting Inter <laughs> under, Eller underkoides. <laughs> jag vi, har allt dessa ord Berätta, berätta, jag vill lära mig <laughs> Okej okay, vi, <b> <laughs> vi börjar, alltså, jag har inte rankat dem sig ordning, men uh, Nej, jag tar bara nej, ta, ta den ta den eh, Första, låt den vara värst Nej, den femman ska ju vara värst ah, Det är ju värre så, och värre Ja, så blir det. Ah, men dock så har du topp 10 Så nu får du köra tio. Oj oj, eh, vi glömmer det. Topp 5, top fem, 5. Okej, okay, vi kör topp 5 då. Yes, vi börjar med Kombara. Han är sett den på sitt <skratt> Ja, oh, oh, jag har sett, jag har sett. Hon faller lite med tricket. Hon bara Kombara, han blev skitlack. <skratt> <skratt> det inte någon. Hey, fan vad har inte hänt hon? Nej, Är det där Är det där fettan <skratt> med mig? Är Är det eh, Miranda. Ah, just det. Ja, ah, ah, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg. Ah, nej, det säger man nog inte. Han, är det inspiration från Sex and the City Eller vad det, nej, ja. nej, det var Nej, det var bara den där alltså. Jaha, okej. Okay, ja. Nästa då. Nästa, är du klar? Ah. <laughs> <laughs> det är Riktigt såhär, let's get it over with. Ja, oh men, my jag. god. Fan, alltså att folk ser sådana här grejer seriöst. Det är helt sjukt. Jag alltså, kanske inte fattar att... Uh... Han är klar. <laughs> Sånt där man märker. Han man märker väl. Att med, så där kan man inte säga. Ja, nästa. ja Det här är ingenting man säger. Det är någonting man gör. Man skrattar. Oh my god. Gud vad pinsamt. Men... Eh, då vet vi ju att det här. Att eh, en har gjort det. Ja precis. Och det var väl den ja, det, hon fick. Nej. alltså Varför garv, garvar man? Jag fattar inte. <laughs> Jag vet inte, man kanske är nervös eller bara liksom så här. Försöker lätta på stämningen Ja, man bara... <laughs> ja det, det måste vara så Det är rimligt alltså Ja, helt sjukt alltså Nästa ja, fyran Den är redan vad Jag fattar inte aha redan slut ja. eller? Jaha, oh, oui. <laughs> oj Oj, oj, oj, oh, man. <laughs> ja, den, den är inte så farlig Men det är kanske pinsamt att vi någon Jo, tjej, men, det är, men... Det, det är nästan som typ är du klar? Ja det är sant. Nej, men alltså, är du klar är ju så här Jag vill inte ha någon mer. Förstår du? Det är ju värre. Det är så här Alltså man vill bara get det over with. Men om man ser redan. You probably want more. Ja. Det är det. Top 5 på. Top 5 saker du aldrig får göra under sex. Är är den i? <här> <här> Helt alltså. Alltså nej. Ah. <här> Ja, den är nog värst. Ja, den där är jobbig. Alltså det är fan värst på riktigt. Ja, jag håller med. Fy fan, alltså. Men grejen, Ja, jag vet inte. Det kan väl hända att alltså tjejen typ missförstår. Alltså, du behöver inte bara antyda så här att ja, men den är så liten att jag inte känner någonting. Det kan ju bara vara så här att man inte visst. Nej, nej, men verkligen för att tänka Stan skulle bara shit. Hon tycker hon tycker hon känner ingenting. Ja, helt om, om den inte är i så kanske han säger nej, den är inte i. Men länge man märker om den är i eller inte. Ja, uh, Jo, förmodligen, helt härligt. <laughs> om oh my God, jag dög ju vad alltså, seriöst vad säger man? Om jag är kille jag bara, alltså, Ja, men det är du som är fett stor där nere. Alltså, <laughs> vad ska man säga? Det är ju <laughs> Ja, men jag kan tänka mig att en kille som hade tagit illa upp hade nog typ Ja Jag hade bara, nej, abo, jag är skit och om det faktiskt, mm. eh, jag kollade på den här 69 saker, du undrar om sex eller vad den heter. Alltså, det här är bara sex, sex, sex. Nej men nej, nej, nej. men jag måste bara, det mm. de är till det här ämnet. Mm. Eh, för att då var det så här att det var tre killar som tyckte att de typ hade för liten. Och så skulle de gå och testa så här olika grejer för, för att den skulle bli större. Typ så här någon pump, någon så här stretching grej och typ någon salva. Och då blir det så att alltså, det är skit mycket press på killar redan. Förstår du? Så när en tjej lägger upp en sån där kommentar som är eller i ja, ja, ja, Det där fackar alltså, självförtroende. Alltså, det dödar hela killarna. Alltså, ja. de alltså det där är säkert bara hos killar som har jävligt lågt självförtroende. Helt. Nej men alltså självförtroendet sitter typ lite där. Ja. På riktigt. Alltså det gör ju mm. det. Men de som håller på sådär som du sa. Det är bara de som är fett osäkra. Men alltså egentligen för att man inte är samma sak som att tjejer opererar sina bröst Att en kille tycker att om jag är för liten, jag vill göra någonting åt det Egentligen är det ju samma grej, bara för killar tycker jag att det är, det är en helt annan process Alltså, alltså att operera sig är inte samma sak som för en tjej att operera brösten Men grejen är det är ju ändå värre, jag tror, eller vad vet jag Men jag tror att det är värre för en kille att ha liten än för en tjej att ha små bröst för att, Aha, alltså, Nej, jag vet inte Killen helt kan ju inte en är... ge en tjej lika bra njutning om man den är jätteliten men en del, tjejer, oh God, en del tjejer har ju komplex över småbröst. Alltså de vill ju inte ens ta sig behov. Ja. Alltså det är synd. Stackarna. Jo jag vet men det har inte riktigt med att killen. Alltså, de med men det har ju ändå inte med njutningen att göra liksom. Alltså om en tjej har småbröst det förstör ju inte njutningen. Men om en kille har en prinskorg kanske det kan förstöra själva grejen. Alltså förstår ni vad jag tänker? Ja men då kan han ju fixa det på annat säkert. Men tänk på jobbet då. vi ser att man är tillsammans med någon. Han gillar stora bröst och man har små bröst. Ja, eller om man är med en kille som vill ha stor rumpa. Och så har man en liten rumpa. <laughs> ja. <laughs> ja, så alltså jag vet inte. Allt är så jävla ytligt. Det är helt sjukt. Men. Eh, jag tycker fortfarande. Det är, det är värre för killar. Alltså det är mer självförtroende och ja, ja, ja. allt det här. Oh, ja. Det är mycket värre. För en tjej är det mycket lättare att fixa brösten. Än för en kille. och ja, jag vet inte, Vad för grejer man kan göra. Mm. Helt sjukt. Ah. Okej, okay, eh, nu vill jag eh, prata om det här med eh, bros over holes. För att jag tänker på det och det är typ såhär, syka mig. För vart går gränsen egentligen? Ja, ah. bra fråga. Men eh, hade inte vi den här diskussionen sist? Nej, hade vi inte. Vi har säkert diskuterat det flera gånger för vi har alltid varit kära. Ja, ah, men om, eh, om en kompis har snackat med en kille, är det då liksom... Fel att börja prata med den här filan. Jaha, du menar så där. Alltså annat. grejen är. Det är, det är så, jag, jag tycker en del grejer är fett löjliga. Typ. Det, här, jag, det jag hatar det är det där med packning Alltså det, det är otroligt. Är, det kan vara typ så här. man ser det, någon, någon ser en fin kille. Och bara, oh my god han är så fin. Jag sett han. För, jag såg han först. Mm. Okej okay, men sen så, så händer inget, mm. sen så händer det ju ingenting. Sen kommer mm. han fram och pratar med den andra din kompis till exempel. Alltså. Hon som inte packar. Alltså, då ska vi backa. Jag... Liksom. Det, ju... det är det. Alltså, då är frågan: varför Ska man prata med den här personen, eller ska man tänka: Nej, min kompis tyckte han var fin? Alltså, bara för att du tycker att han är fin betyder det inte att han vill ha det, eller att han, ah. eller att han är ens intresserad, eller att det ens kommer klicka. Mm, det, är så. det är därför jag blir så här: det där är fett löjligt. Det är otroligt. Men sen mm. vet jag hur det känns också eller man, vet ju, man kan ändå relatera typ så här, man tycker att en, till exempel en kille är fin men sen så kanske han inte ens han kollar på din kompis eller någon annan. Så, ja, det är vi Och då blir man så här, fan, tänk om det hade varit jag. Men nej girl, it was a you. <laughs> ja men då får man bara välja det. Ja, det, det Men det finns ju säkert tjejer som inte gör det som är samma blir skit och jag vet inte vad men det är jävligt barnsligt tycker jag. Mm. Alltså jag vet inte, bros over host. Folk har dragit ett sig alltså, för långt. Men beror sedan. det inte på om man bara har spanat in någon så för att man ser en, en kväll på klubben bara. om man bara, ah, när ja, den här är skitfin eller någonting. Eller man går i samma skola med snubben om man har spanat in skit länge oh. Förstår oh. ni? Okej, okay, okay, men span in. Vad ska du göra något saken? Ska du gå och prata med han? Ska du, gå, ska du ta andra steget, eller ska du bara sitta och spana in? För jag kommer att ta andra steget om fem minuter, så kör du. Alltså, jag är men, mer jag fattar vad du menar. Det kan också vara så här, man är hemlig. om du är hemligt kära, det en annan sak. Men om du bara sitter och spanar in och tycker att han är katt, sen då. Hade du tänkt göra något åt saken, mm. eller vad då? Mm, det är faktiskt sant. Det är sant. Men um, om det nu är så att. Alltså för det första, jag vet inte, det här med apax, jag vet inte, det känns inte som att folk gör det. Nej, alltså jag, jag skulle aldrig jag vet, där, paks, men, Nej, jag vet, men man säger det att apax, förstår du? Nej, jag vet. Men man tänker, man säger det bara genom att säga, tänk om man går kram till en snö. Shotgun. <laughs> ja, apax. <paks. laughs> Nej, men man säger ju inte det så, utan man säger det mer. Äh, Nej, jag fattar. Ja, han, jag, ja, jag har sett han hade fett katt, jag har sett han fett länge. Det är det enda man behöver säga. Sen så då tycker du att det räcker? Du ska bara behöva säga det för att din kompis ska fatta att du vill ha han. Eller nej, nej, man ska det. Säga. Ska det räcka för det där, att hon ska typ backa. Det där, är alltså, det där betraktar jag som pax. Att, alltså att hon säger en sån sak. Jag har sett han. Uh -huh. sen, sen så vet jag att en del tjejer skulle bli sura ifall någon annan då gick och pratade med honom. Eller inte ens det. Han kanske kommer fram och pratar till... Gå fram till henne och börja prata. Hänger du med? Ja, men då är det ju fan inte hennes fel liksom. Ja, det är det, det, är, lite, det är svårt där. Men grejerna som alltså, man kan vara med. Det, det, men... det är enkelt. Alltså det här med. Bros over och Hela där faderullan. Alltså en del, en del killar bryr mig sig inte om. Alltså jag bryr mig inte om. För fem öre. Jag säger till er, varsågod. Jag öppnar mm. dörren. Men en del, ja. men en del det, det är lite känsligt ämne. Jo ja, men det beror ju på vad man har haft för relation med killen. Om man har snackat mycket om han gillade ja, det, det, om det. du gillade honom. Eller om det var en engångsgrej eller, förstår jag menar? Så om man har, varit, om man har varit, varit högt, alltså fastnat på den här snubben. Då blir det ju svårare, då vill man ju helst inte att, att någon, ska, någon annan ska prata med honom. Uh. Ja men det är jag. Men, men grejen är, sen finns det ju andra som är så här: nej jag har kysst han. Ja, direkt. Eh, då blir man så öft uh, och man ska tänka på alla kyssar hela, alla mina vänner, hela alla hey, mina hey. känner sysslar. men alla bekanta du vet som man känner, alltså alla man känner bara om. Bara sysslor, mamma finns ingen man var Ja, alltså. ah, det är sant alltså. Alltså, nej, det, det tycker jag är överdrivet. Alltså jag hade inte brytt mig ifall vi ser att jag hade en kille och sen satt man du säger eller ser man typ, "Ja men eh, Ja, ah, men jag, eller jag är intresserad av honom med någonting. Jag hade bara, men varsågod. Förstår du? Alltså, det, det är ingenting man ska stoppa om det inte har betytt någonting för dig. Fast vissa är ju så. Det spelar ingen roll. Det räcker med att, ja, ah, de har kysst varandra eller snackat eller det är whatever. Han har varit med dig bara. Det var det. Ah. Men okej. Okay. Men om, om, om, du, om, det har, om det finns vänner som har haft sex. Nej, vad säger jag? då? vänner som har haft sex? Alltså, med, med, med andra killar och sen... Hundra år senare så typ träffar du den här snubben och ni, ni kanske tycker om varandra eller ni pratar. du frågar frågan, vad hände där? Mm, alltså, det, kompis, det beror på hur, alltså, vad de hade för relation. Var det bara sex? Ja, vi säger det. Alltså var det ett one night stand eller var de KK? Ja, ingen av dem vill så mycket, det är det. det. spelar faktiskt roll, för att One Night stand har förmodligen inte betyder så mycket, antagligen. Mm. Och då är det ingen big deal. Varken för din kompis eller kanske för dig. Det är ju olika. Jag hade varför... var varit KK då. Men jag hade mer tänkt, varför vill, varför vill ni ha sex med någon som jag har haft sex med? Mm. Men om man klickar med den personen. Man, man... Tänk, tänk, jag vet, jag fattar hur du tänker. Men alltså, tänk hur många. Hur många som har sex med varandra? Alltså man tänker så. Då lär sig vara helt skarrig. Varför vill ni ha sex med någon som jag har sex med? Nej, nej. men, men tänkte dig hur många som har sex med varandra. Och sen, och sen så en dag du träffar en snubben och ni klickar och ni pratar och allting går frid alltså allt är frid och frid, men det visar sig eller du kanske redan vet det från start men du tänker samma vi kan bara vara kompisar men, men sluta med att det blir något annat eller du, får, du tänker shit jag diggar den här killen men fan vad knas. Han sex med min kompis. Alltså vad, vad, vad gör man då? Alltså jag faktiskt. Om jag klickade med snubben. Det hade inte hindrat mig. Men jag hade pratat med min kompis först. Jag hade sagt typ. Ja ah, men jag klickar med den här personen. Jag vet att det här och det här har hänt mellan er. Alltså spelar det någon roll för dig. Ifall jag alltså, fortsätter att okay. snacka med honom. Men nu vet ni det här. Varje tjej kommer svara så här. Mm. Nej det är lugnt alltså. Och det grejen är. att Då måste man, man verkligen ta det på är, ja, men det, alltså en del kan vara Ja ah, det är lugnt Och en del är det, det är verkligen inte lugnt Hur fan ska man träda på det Ja men vadå man får väl förvänta sig Att personen ska ge ett ärligt svar Men, men ingen kommer göra det Alltså du vet själv Jag, ja, jag, jag, jag, get, jag har ljugit och sagt Nej det är lugnt men, ja, alltså Jag hade nog också sagt nej det är lugnt Även om jag inte trodde, även om jag inte tyckte det Sen är man irriterad i sming Och det är det som är problemet mm. Det är det som är felet för man kan inte heller säga, nej jag vill inte. Så kommer man har hindrat giftermål. Ja, det är den. Det är, det är klurig fråga, eller? Hellre, hellre gå runt med smygirritationen. Än att förhindra någonting som kanske är alltså, kärlek på riktigt. Alltså det kanske är verkligen seriöst, förstår du? Jag skulle aldrig vilja gå runt med det. Alltså, och veta att om ja, jag kanske har hindrat min kompis från att bli kär eller klicka med en kille. Mm. Bara för att jag inte ba för jag blir irriterad. Men det skulle vara het. Ja, jag tycker det skulle vara het. Acord, vi säger att att jag slickar honom och sen fattar jag går bli tillsammans med honom. Sen vi alla ska chilla tillsammans Men tänk dig två två tre år efter. Vad två tre år efter jag vet inte. Åh, du ser Nej men vi Ja, det är det som är ganska konstigt. Det blir så att. Shit, han har varit med min kompis. Tycker han fortfarande hon så bra ut. Att Tycker attraheras han fortfarande. Alltså jag att jag hade blivit irriterad, sanningen. Även om det var strul strul? Nej, alltså strul inte hela världen. Hade det varit koides alltså, då? <laughs> men okej, okay, men om det var one night stand bara. Jag har inga bra referenser på det. <laughs> Nej, men alltså. Nej, ja. inte heller. Du hade blivit irriterad oavsett jag tror det faktiskt. Ja. Så so don't even touch them. <laughs> don't even look at them. <laughs> <laughs> Nej, men det är det som är knas, Det blir så här, tänk dig då ditt, ditt abs hindrar, kan hindra riktigt kärlek. Ja. Och jag sitter i, I, okay. i kärlek jag tycker det är fett sårligt, det är som är grejen. Jag tycker det är sårligt. Alltså så här... Men då kastar du din vändda. Om du känner så här, jag klickar med en här börjar fett mycket, det kan vara seriöst. Och den här tjejen och hindrar mig på grund av hennes egna egoistiska grej. Att hon ska bli irriterad. Då är du sa okej, okay, men då vill inte hon mitt bästa. Förstår du? Så kan man också vända på grejen. <laughs> Vad skulle du sagt, Emma, om måste sa så till dig då? Vadå? Om hon sa sådär... Vadå, lyssnar du? Nej, jag vet inte. Jag tänkte på annat. Nej men vad skulle du sagt då? Alltså om jag Om jag säger till dig Ja men se mig jag klickar med den här snubben Jag vet att eh, ni har haft ett one night stand Eller whatever eh, för ett par år sedan Och du säger till mig nej men det stör mig faktiskt Nej men det är det jag hade inte sagt det Jag hade stört mig men jag hade inte sagt någonting Men nu vet wow. vi det i alla fall ifall. Ja. <laughs> Nej men, nej, men okay. det är sant alltså. Men, men, men grejer, jag men, förstår men... dig för att Alltså sex innebär väl ändå någon viss känsla du är ändå attraherad till personen det finns ju någonting du tycker om med, tanke, med personen med tanke på att tjejer bara, mm. bara, bara men vi tror ju att se ah. man inte gjorde det nej jag ser inte att jag gör det okay, jag lägger på min jakt men alltså det är jag jobbig fråga det där alltså. ja, jag tror när jag, tittar, jag tycker det beror på vem det är då Vem kompisen är eller vem killen är? Nej, vem killen är. Och så måste man, man måste man... Det måste vara vänner som verkligen kan säga. Men alltså nej, för jag diggade den förut. Eller vad som helst. Alltså, man måste kunna säga så. Mm, jag håller med. Man måste vara ärlig. Mm. Man måste vara ärlig i alla fall. Men jag tror inte jag hade, alltså, hade brytt mig. Okay. Vad menar du? Alltså brytt... Ja... <laughs> Ja, vi kommer inte komma någon vart. För att det är skitsvårt. Alltså, det är svårt att säga. Det är så mycket som spelar in och spelar roll. Mm. Men, ja, jag vet inte. Men ni, kan ju, ni som lyssnar, ni kan ju kommentera lite grann. Vad, säga vad ni själva tycker. Ja. Mm. Mm. Som en bra idé faktiskt. Folk verkar inte veta hur man använder internet. Så mm. man går in, skriver in hemsida. Ja, och så, och så, så kommenterar man. No, de verkar vara halvt retarce alltså. Ah. <laughs> ja, kommentera bakom gränsen. Ja, det direkt alltså. <laughs> vi har redan bilden. Men bakom gränsen för bros eh, overhaul eller vad man ska säga. Vi bara du du eller inte. <laughs> och på, på tal om haters. Eh, folk har ju undrat, är vi seriösa vad fan pratar vi om hit och dit? Det ni inte förstår är att det här var ja, en. <laughs> Vadå? Vad sa du? Ja, man, man men vi ett vi ja, vi har vi fått det från tv, alltså, TV <styr> Vi resulterar dag in och dag ut. <styr> Nej, men det folk folket har förstått är att vi har pratat om att driva och hålla på med en sån här grej ett länge. Och sen så tog vi bara tag i det, för det är roligt. Det är en rolig grej. Lyssna på, vi lyssnar på det om och om igen. Det är skitkul för oss att bara spela in det. Ni vill inte veta hur många gånger vi har skattat och avbrytits. <styr> Såna här sen. Ja, tyvärr. Du vet, i början när jag andades i mikken och grejer. <laughs> men vi ska ju försöka ta upp, eh, vad ska man säga, seriösare ämnen och inte bara prata om sex och grejer hela tiden. Även om vi vet att ni vill höra det <laughs> Absolut Absad publik. Men ja, ja, torkan. Det är, det är tork över hela Sverige. ju alltså. <laughs> <laughs> hey, tala för det <laughs> Nej, det är bara... No, det är torkad fan, det är torkad, nej. Men... Uh... Ska vi runda av då? Känns ju som att uh, man borde göra det. Vi kommer mm -hmm. att prata om uh, roligare grejer nästa gång. Ja, men lämna förslag om det också. Vad vill ni göra? Mm, ja, faktiskt. Säg vad ni vill att vi ska prata om. Eller frågor, vad som helst. Det kan vara vi kommer, allt med. Vi kommer ta upp det ni vill att vi ska ta upp vi kommer inte äh, skita i något ämne. Och anledningen till att vi äh, inte har spelat in på ett bra tag är ju för att jag var ju på turné. Mm. I äh, Hollywood har varit skitstressigt. Jag äh, var ju på jag, turné. Lägg inte, lägg inte den jag tror att vi ska lägga, tyst. Äh... Ja. <laughs> Och Shoeit var ju med i X-Factor, ba alltså bak, bakom. Hon hon och Aysson jobbar ihop. Fan. I wish. Men eh, vi kommer snart tillbaka. Vi ska inte dröja lika länge som vi har gjort. Ja, ah. Tack och hej. vi har det bra.